Про Всесвіт, про сенс людської появи на світу перше, почав задумуватися вже в ті роки. Відповіді, звісно, не знаходив. Та вона, власне, і не потрібна. Коли віриш у Бога, все виглядає набагато яснішим, зрозумілішим. Ось чому для мене з віком ці питання ускладнилися. Школа, безумовно, зробила мене атеїстом. Тих дошкільних років особливо яскраво запам'ятався хресний хід степовими дорогами. Суховій загрожував посівам. Попереду йшов піп із хрестом і кадилом. За ним урочисто ступали сивоголові дядьки з корогвами. Мати веле мене за руку серед селян, що розтягнулися вервечкою по степовій дорозі. Досі лишилося щось зворушливе. Почуття зрідненості душі людської з небом, сонцем, зеленою плахтою ланів. Понад усім цим кружляє спокійний, величний голуб. Він не схожий на наших юрійських голубів. Щоранку він вилітає із сонця, яке народжується, і тому його пір'я зіткане із сонячних променів. Голуб усе знає і все розуміє. Кожна земна людина може розказати йому про свої потреби, а він увечері полетить до Бога і все йому доповість. Бог зважить, чиї прохання взяти до розгляду, а чиї відхилити – Бо не всі люди однакові угодні Богові. Грішників він не любить. Немало добрих споменів пов'язано з селянською працею. Особливо запам'ятався перший обмолод. Вся наша сім'я готувала великий круглий тік. Він повинен був бути рівнішим і чистішим, ніж долівка в хаті. Григорій устиг вирубати з кам'яного моноліту важкий гарман, ребристий коток, який наш вороний мусив. Тягати по колу. Перед цим на току ретельно вклали пшеничні снопи. Найвідповідальніша робота належала мені. Це я, видершись на спину грака, спрямував його по хлібному колу. Кам'яний гарман кожним своїм ребром гупав по колосках, що лежали на току. Селянським ціпом так не вдариш. Маленька Таїса просилася до мене. Тетяна садовила її на холку гракові. Я охоплював сестричку руками, щоб, не дай Боже, не скотилася під гарман. Грак не наступить на дитину, він розумний, а гарман нікого не пожаліє. До тижня ночі працювала сім'я. На сідницях у мене ярилися ранки від твердої холки грака. Але настрій усіх радісний. Будемо з хлібом. «Чим пахне?» – задеркувато кидав Григорій, звертаючись до Тетяни. Їй, мабуть, у цей час було років тринадцять. Принюхайся краще, чим пахне? Тетяна не розуміла його запитання. Полином. Полином завжди пахне, бачу, ось стільки. А сьогодні пахне паляницею. Ясно, сестро? Мати дивилася на нас зболожнілими очима. Тепло і затишно було в неї на душі. Хліб добутий власними руками, скільки в ньому щастя. Відтоді я міцно засвоїв, немає нічого солодшого від селянської праці на власному току. В 1928 році до школи мене не прийняли. До повних восьми років не вистачало трьох із половиною місяців. Це потім позначиться на всьому моєму житті. Саме ця причина позбавить мене вищої освіти. Зате перед війною буду кадровим військовим. 1939 року видано урядовий указ, за яким належало мобілізувати десятикласників, котрим виповнилося 18 років. А студентів другого курсу до армії не брали. Проте доленосні події часом трапляються через просте спізнення на поїзд. Рік, який мені так без належало змарнувати поза стінами школи, став роком мого каліцтва. Я лишився без лівого ока. Зовні воно виглядає нормально, око збереглося, але я на нього не бачу. Перебито зоровий нерв. Цілком достатня причина, щоб не йти до армії і продовжувати навчання в Київському університеті, куди мене було прийнято. Але цілком достатніх причин, щоб із двох шляхів вибрати легший, у моєму житті буде немало. І завжди чомусь я опинявся на далеко важчому шляху. З приводу втраченого я... Ніколи не шкодував, але сьогодні, коли пишу ці рядки, вельми шкодую, що з дитинства лишився напівсліпим Залишки зору підірвали тюрми і карцери, там полюбляють дошкуляти і накодумцям тьмяним світлом, щоб не кортіло забагато читати